Говори, говори. Як тільки неділя люди до церкви, а він на як наявку до станового, а все-таки менше образи, як від своїх, боїшся слово сказати, був тобі, приятель, і однодумиться, тепер може продає тебенишком. Відірвеш слово, як шматок серця, він кине його собакам, найближча людина готова продати. Говори, говори! «Ходиш між людьми, як між вовками, одно одностережешся, скрізь насторожені вуха, скрізь простягнені руки, бідний в убогого тягне сорочку з плоту, сусід в сусіда, батько в сина, між людьми, як між вовками. Говори! Говори! Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жируть один одного. Як нам світить, ще сонце і не погасне, як можемо жити? Говори! Говори! Розпечи гнівом небесну баню!» Покрий її хмарами твого горя, щоб були блискавка й грім, освіжи небо і землю. Погаси, сонце, засвіти, друге, на небі. Говори, говори. Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати. І поки залізо тряслось та лящало, я ще раз в останній вбирав у себе спокій рівнини,